Сила и живот Том 4. Голямата вяра. Беседа от 19 януари 1919 г. Град София. Голямата вяра. Голяма е твоята вяра от Матея 15 глава 28 стих. Един от важните стихове в прочетената глава е за вярата. Христос се обръща към една жена Хананейка и казва ‒ «Жено, голяма е твоята вяра». Вярата, за която говори Христос, представлява велик необятен свят. За мнозина вярата е толкова разбрана, колкото думите ‒ «Бог-отец», «Бог-син» и «Бог-дух». И тези думи са до толкова разбрани за човека, доколкото той сам съзнава положението, в което се намира. Който знае, какво значи начало на нещата, той разбира думите Бог-Отец. Който разбира двете противоположни начала света, духа и материята, той знае смисъла на думите Бог-Дух. Който разбира отношенията на сина към бащата, той знае, какво означават думите Син Божий. Когато се говори за проявите на сина към хората, разбираме значението на думите Син човечески. И най-после. Когато се говори за връзка между проявите на сина към човешкия разум, разбираме понятието разумна светлина. Жено, голяма е твоята вяра. Значи има и малка вяра. Голямата и малката вяра представляват два полюса на човешкия ум. И голямата и малката вяра са потребни в живота, според случая. Това са контрасти, без които не може. Те съществуват и в природата. Навсякъде ще видите големи и малки планини, големи и малки реки, морета и езера, големи и малки градове, държави и така нататък. За да каже Христос на жената, че вярата ѝ е голяма, това показва, че Той я подложил на изпитание. Защо трябваше да я изпитва? За да разбере, дали може да се излекува дъщеряй. Ако някой купи много земя и започне да я обработва... Първият въпрос, който ще му задам, ще бъде – има ли вода на разположение и какво количество? За много земя е нужна много вода. Ако водата е малко, по-добре да не се заема с обработването на земята. Вярата представлява особен род енергии в човешкия живот. Колкото по-голяма е вярата на човека, толкова по-енергичен е той и толкова по-голяма работа може да свърши. Христос зададе на жената няколко въпроса и след като тя отговори разумно на всички въпроси, той и каза: Не е добро да вземе някой хляба от децата и да го хвърли на псетата. А тя рече: Ей, Господи, но и псетата ядат от трушиците, що падат от трапезата на господарите им. Тогава Христос си каза: Жено, голяма е твоята вяра. Да бъде според вярата ти. Разчитайте на онази жена или на онзи мъж, които обръщат внимание на малките неща. Който не обръща внимание на малките величини е разсипник. От него нищо добро не се очаква. Малките величини водят към големите, които могат да се използват за добро на всички хора. Правилно е да се върви от малкото към голямото, а не обратното. Това показва, че и в живота, и в природата съществува известна последователност. Затова се казва, че и в прилагането на Божите закони съществува тази последователност. Ако лекувате някого по божествен начин, ще прилагате такива методи, които отговарят на неговия организъм. Тоест, между методите, които прилагате и неговите енергии, трябва да има известно съответствие. При това ще започвате от слабите методи и постепенно ще вървите към посилните. При лекуването по божествен начин принципът е един и същ, но методите са различни. Какъв метод ще се приложи към даден човек? Това зависи от степента на неговото развитие. Някои се лекуват с лекарства, с вода, с баяне, а други – с вяра. КОЯ Е ПРИЧИНАТА ЗА БОЛЕСТИТЕ? Отслабването на жизнената енергия в човека, при което тя се превръща в потенциална или пасивна. Следователно, лекуването на болния има предвид превръщането на потенциалната енергия в кинетична. Това се постига чрез различни лекарства или действия, които възбуждат пасивната енергия. Понякога българите лекуват трескавия, като го заливат със студена вода. По този начин те произвеждат силна реакция в организма и ако пасивната енергия се превърне в активна, болният оздравява. Не стане ли това, той не може да оздравее. Както и да се лекува болният... Важно е да съществува известна връзка между Него и Бога. Хананейката, която молеше Христа да помогне на болната и дъщеря, се нуждаеше от тази връзка. В лицето на Христа тя видя човека, който направи връзката между нейната душа и Бога, и дъщеря я оздравя в същия час. Понякога човек сам прави тази връзка, а понякога се нуждае от чужда помощ. Както хирургът превързва и намества щупения крак на болния, така и Христос е съединителната връзка между човешката душа и Бога. Който не може да направи тази връзка, дълго ще обикаля болния, без да му помогне. Защо страдат хората? Защото костите им са изместени. Аз вземам думите изместени кости в смисъл на разместени мисли, желания и постъпки. Може да си добър, искрен, но пак страдаш от разместване на мислите и чувствата. Защо? Защото започваш работата си не на време и без нужното разбиране. В края на краищата, когато се намериш затруднение, казваш ‒ Господ е всесилен, всичко може да направи. Той може да направи всичко, но по своя уми разбиране, а не по твоя. Хората грешат, като мислят, че Бог ще ги научи как да постъпват, без да разсъждават сами върху постъпките си. Те се обръщат към Бога само, когато имат нужда. Без да се запитват, разположен ли е Бог да им отговори. Всяко нещо трябва да става на своето време. Жената Хананейка схвана този момент и го използва. Когато Христос си каза, че не може да вземе хляба от децата и да го даде на псетата, тя веднага съобрази как да отговори. Кои са псетата? Хората, които мислят само за ядене и пиене. Хананейката беше скромна жена. Тя дойде при Христа, за да вземе само излишъка от трапезата на господарите, без да посегне на техния дял. Тя съзнаваше, че има право да живее и да се ползва от благата на живота, макар те да падат от трапезата на господарите. Христос се почуди на тази вяра и отговори – «Жено, голяма е твоята вяра!» От този момент животът на Хранейката се измени и Христос рече – «Да бъде според вярата ти». И оздравя дъщерей от онзи час. Този преврат в живота на човека наричаме придобиване на вътрешен, божествен мир, когато болният здравее в душата му, настава мир и спокойствие. Ще кажете, че познавате това състояние, т.е. разбирате всичко, което ви се говори. Възможно е и това, но между разбирането на всички живи същества има разлика. И най-древните животни имат свои разбирания, но техните разбирания се различават коренно от човешките. А човешките от ангелските и така нататък. В известно отношение едно животно има по-правилно разбиране от човека, но в повечето случаи разбиранията на човека са по-високи и по-правилни от тези на животните. Изучавайте качествата и проявите на животните и подражавайте на доброто в тях. Вижте как овцете се подчиняват на своя пастир. Не трябва ли и хората да се починяват така на своя отец. Вижте как копринената буба се смалява постепенно докато се завие в пъшкол и прекарва в сън известно време, докато се превърне на пеперуда или дне в широкия свят. Не трябва ли човек да научи изкуството да се смалява и увеличава, когато условията му диктуват едното или другото положение. Като слушат да се говори така, мнозина ще възразят, че човек е свободно, мислящо същество, независимо от условията. Наистина, човек е мислещо същество, но той е господар на условията, само когато мисли, чувства и действа правилно. Иначе той е роб и слуга на условията. Правата мисъл, правото чувство и правото действие имат отношение към божественото начало. Така постъпи жената Хананейка. Тя започна с малкото и придоби голямото. Много от сегашните хора започват с големи желания. Искат да блеснат света, всички да говорят за тях. Чувате някой да казва, ще направя едно огощение на близките си, че всички да останат очудени. чудени. После могат да постят цяла седмица, но поне веднъж да се проява. Това значи да започнеш добре, а да свърши зле. Така се започвали много хора, много народи, но в края на краищата всички се завършили зле и са оставали сами, разочаровани. Както и да започнеш добре или зле, все ще научиш нещо. Природата използва всичко и най-после превръща злото в добро. Понеже всички хора не са на еднаква степен на развитие, и постъпките им са различни. Понеже човек е свободен в своите действия, погрешките в живота му идват като естествено последствие на неговата свобода. Обаче едно се иска от него – изправяне на погрешките. Кой изправя погрешките си? Смирениет Едно от качествата на жената Хананейка беше смирението. Всеки човек трябва да придобие смирение, без него нищо не се постига. И млади и стари всички трябва да се смирят. Едни се смиряват доброволно, а други на сила. Умният предвижда злото и го избягва, а глупавият не може да го предвиди и се натъква на него. Умният се смирява доброволно, а глупавият поневоля. Когато го принудят да се смири, той казва, няма какво да се прави, трябва да се починя. Не може ли да се живее без смирение? Не може. Поне един път в живота си трябва да се смириш. Смирение търси причината за неуспехите и нещастията си в себе си, а не отвън. Така той усилва смирението си и става вътрешно силен и богат. Истински човек е онзи, който увеличава дарбите и способностите си. Той работи върху себе си съзнателно и не се заблуждава. Той не си въобразява, че вярата му е голяма. Той не си въобразява, че светостта му е голяма. Някои родители мислят, че децата им са гениални, че всичко разбират. Човек може да разбира нещата, без да е гениален. Геният е напреднал дух, който е завършил развитието си на земята. Докато живееш на земята, не можеш да бъдеш гениален. Ще се приближаваш до гения, без да си истински гений. Затова е казано в писанието, че никой ученик не е по-горен от учителя си. Достатъчно е на ученика да бъде като учителя си. Докато ученикът стигне учителя си, последният вече го е надминал. Някой християнин си въобразява, че има голяма вяра, много знания, но разболяли се детето му, той се отчаява, плаче, страда. Не може да му помогне. Нали имаш вяра? Знание? Защо се отчаиваш? Силата на човека се познава в изпитанията. Ще умре детето ми, а то трябва да живее. Ако е нужно да живее, ще живее. Ако преждевременно умре, бъди доволен, че е свършило някаква работа на земята, и след време ще дойде пак между вас, за да продължи работата си. Вярно ли е това? Ако си вярващ, сам ще провериш това. Ако не вярваш, ще се мъчиш, без да се домогнеш до истината. Смъртта не подразбира свършване на живота. Раждаш се, значи мобилизират те. Умираш, демобилизират те. Събличаш военните дрехи и обличаш унези, с които си дошъл на земята. Мобилизираният е ограничен човек, а демобилизираният е свободен като пеперуда. Какво представлява генералът, който дава заповеди на редовните войници и на мобилизираните? Учител. Той им предава различни лекции по военното изкуство и дисциплина, а те слушат и се съгласят с всичко, което им се говори. Генералът говори, а те потвърждават. Тъй вярно, господин генерал. Дали всякога разбиранията им се съгласни с тези на генерала? Това е друг въпрос. Важно е, че военната дисциплина изисква ред, порядък. И пълно съгласие между войниците. Това предаване е подобно на забиване на гвозди в дъската. Майсторът забива гвозди, а последния казва ‒ Тъй е вярно, господин генерал ‒ Когато свърши работата си, майсторът казва ‒ Свърших една добра работа ‒ За теб е добре, но за гвозди и за дъската не е добре. И евреите мислеха, че вършат добра работа, когато забиваха гвозди и в ръцете и краката на Христа но последствията от цялата тази работа не излязаха добри за еврейският народ. В човешкия ум се явяват отрицателни мисли, които приковават ръцете и краката на своя Бог. Има мисли и чувства на съблазън, на безверие, които връзват Бога в човека, докато най-после го разпънат. Всички отрицателни мисли и чувства в човешкия живот трябва да се премахнат, защото никой не се нуждае от дървени или каменни кръстове. Светът се нужда от мислещи същества, от живи кръстове, без никакви гвозди. Съвременните религии са пълни с кръстове, забити с гвозди. Бъдещата религия ще се отличава с живи кръстове, без никакви гвозди. Жено, голяма е твоята вяра! Какво отношение има вярата на тази жена към вас? От тук се вижда, че силната вяра лекува. Всеки човек има в себе си три болни дъщери – тялото, умът и сърцето. Трите дъщери имат три майки, но само една от тях потърси Господа и го намери. Затова дъщеря я оздравя. Тя вярваше в Бога и вярата й беше голяма. Велико нещо е вярата. Според някои вярата е резултат на добро разположение. Не е така. И животните имат добро разположение, играят си весело скачат, но не може да се говори за вяра в тях. Колкото по-добър и разумен живот води човек, толкова повече се усилва вярата му. Лошият и неразумен живот става причина за отслабване на вярата. Понеже вярата има отношение към ума, затова силата и зависи от светлината и чистотата на човешкия ум. Няма ли тези качества, умът става причина за заблужденията на сърцето? На какво се дължи голямата вяра на хананейката? На познаването и на Бога, и на Христа. Така тя почувствала вътрешната сила на Христа и на нея оповавала. Вътрешно тя познавала Христа като син Божи и смело поискала от него това, което би поискала от Бога. Тя разбирала стиха, дето Христос казва за себе си – «Аз и отец ми едно сме». Казано е в писанието – «Както отец има живот в себе си, така е дал и на сина си живот. Както отец има сила да възкресява, и синът има същата сила. Коя е причината за това? Връзката на Христа с Бога Който обича ближния си или себе си повече от Бога, той всякога ще изневери на любовта си. Момък, който обича една мума повече от Бога, всякога може да я изневери. Като обикне втора и на нея ще изневери. Всеки търси нещо вън от себе си и, когато го намери, не се задоволява. Търси Бога в себе си. Свържи се с Него, за да бъдеш всякога доволен и върен на себе си и на своя ближен. Ето защо всеки трябва да си каже, аз познавам живия Бог, който е в мен и изпълнявам волята му. Бог, който живее в човека, живее във всички същества. В цялата природа проявите на този Бог наричаме. Син Божи. Сегашните хора не издържат в отношенията си. Те се разделят и разочароват едни от други, защото не разбират законите на вътрешния живот. Както външният, така и вътрешният живот си имат свои закони и нужди. Веднъж облякал се в плът, човек не може да се отрече от нея. Той може да и стане господар и да не задоволява всичките желания, но няма право да я унищожава. Плътта е форма, в която са поставени душата и духът да изучават живота. Корените на живота са в плата, а клоните в духа. Понеже корените се стремят надолу към центъра на Земята, а клоните нагоре към Слънцето. Затова духът и плътта се движат в две противоположни посоки и се противят един на друг. Благодарение на противодействието между плътта и духа се ражда живота. Така именно плътта и духът извършат велика работа. Следователно, за да има равновесие в човешкия живот, плътта трябва да върви надолу, а духът – нагоре. Мнозина искат да унищожат плътта, да се отрекат от нея. Това е невъзможно. Докато е на земята, човек се нужда от плът. Той не е нито ангел, нито светия, не разполага с техните знания. Само ангелите и светиите могат да живеят без плът. Но когато са на небето, слязат на земята и те се обличат в плът. Всички животни, всички хора са облечени в форми, които отговарят на тяхното развитие. В този смисъл всяка форма изпълнява известна служба. И най-малкото същество, което изпълнява службата си, както трябва, отива нагоре, към клоните. И обратно, ако човек не изпълнява волята Божия, той е в положение на корени, които се забиват дълбоко в земята. Следователно не е важно каква служба изпълнява човек, а как я изпълнява. Съвременните християни говорят за любовта на Христа, но прилагат старите методи в живота си. Те започват добре, а свършват зле. В това отношение те приличат на влюбените муми и момци. Докато не са женени и родителите им работят за тях, отношенията им са правилни, те са внимателни, нежни един към друг, пишат си любовни писма. Обаче, щом се оженят, всичко се разваля. Защо? Защото тежестите на живота падат върху тях. Момъкът мисли, че се излъгал, момата също, а в края на краищата вината и в двамата. Те са мислили само за удоволствие, а не и за съзнателна, разумна работа. Който иска да се удоволства, плаща скъпо. Тази мисъл Христос е изразил чрез стиха ‒ Не мога да взема хляба от децата и да го дам на псетата. Аз превеждам думите на Христа последния начин. Не съм дошъл за хора, които искат само да се удоволстват. Жената Хананейка отговори на Христа ‒ и аз искам да вляза в добрия път, който показваш на хората. Христос каза ‒ Жено, голяма е твоята вяра, нека бъде според вярата ти. От този час дъщерята на Хананейката оздравя и тя получи Божията благодат. Всички хора Учени, философи, музиканти, художници, писатели имат известни стремежи и идеали, които всеки постига според степента на своята вяра. Какъв ще стане човек, това зависи от неговата вяра. Някой става богат, учен философ или музикант. Понеже е вярвал, че може да стане такъв. Забелязано е, че великите хора са вярващи. Те са вярвали в постигането на своите идеали и са станали силни и велики хора който има разумна вяра, преодолява всички мъчноти и препятствия в живота си. Христос показа на хората начина, по който могат да се справят с мъчнотиите си. Първото условие за това е чист живот, изпълнен с любов. Истинският християнин се отличава с морален устой. Той е смирен, любещ и чист. Който не е придобил тези качества и християнин да стане, ще се проявява такъв, какъвто е бил първоначално. Ако е бил нервен, нервен ще си остане, ако е бил щедър, такъв ще си остане. Големи усилия трябва да прави човек върху себе си, за да превърне отрицателните си качества в положителни и да усили положителните. Бубата не може за един ден да стане пеперуда, за това са нужни около 40 дена. Ако на бубата, която живее толкова кратко време, са нужни 40 дена за превръщането и в пеперуда... Колко повече работа и време са нужни на човека, за да мине от състоянието на буба в еперуда. Както животните, така и хората се развиват бавно, постепенно, като следват законите на еволюцията. Всяка форма представлява нота на божествената гама на живота. Нотата може да бъде цяла, половина, четвъртина, осмина и така нататък. Тя има свой тон и определена стойност. Хората си мислят, че знаят азбуката на своя език, както и седемте музикални тона, но когато започнат да си служат с тях, нито говорят им е говор, нито песента им е песен. Малко хора говорят и пеят както трябва. Някой говори за любов, а сърцето му е празно. Говори за истината, без да я познава. Говори за любов към Бога, а не е готов за никаква жертва. Който не може да се жертва, той не обича Господа. След всичко това той се чуди, защо хората не го разбират и работите му не вървят добре. Човек трябва да разбере, че божественият живот работи в него и да знае, че всяко благо е дадено не само за него, но и за ближните му. Всеки има право да се ползва от благата на живота за своето развитие. Мъжът, жената, децата са условия, дадени на човека, за да мисли, да работи за своето развитие, а не само за използване едни на други. Как да се освободим от страданията? Не избягвайте страданията, но са учета от тях. Всяко страдание е музикален тон, който трябва да бъде чист, ясен и мек. Той трябва да бъде в хармония с тона на радостта. Само така живота ще се развива правилно. Както в музиката тоновете трябва да си хармонират, за да образуват правилен акорд, така и тонът на страданието трябва постепенно да се повдига, докато внесе хармония в живота. И се превърне в радост. Следователно страданието представлява понижаване на тоновете на човешкия живот, а радостта — повишаване на същите тонове. Христос казва, «Жено, голяма е твоята вяра». Това значи, «Жено, ти пееш правилно, в хармония с твоята дъщеря, поради което тя ще оздравее». Майката може да излекува дъщеря си, а бащата сина си, ако са в хармония помежду си. Ако майката греши, дъщерята страда. Ако бащата греши, синът страда. За да не страдат децата, родителите трябва да живеят добре. Когато дъщерята заболее, майката трябва да се бори със смъртта, като тигрица, за да я спаси. Иначе и майката и дъщерята спират развитието си. Обаче има случаи, когато смъртта на децата носи известно благословение на родителите, но това вече не е смърт, а преселване. Страшна е смъртта, когато иде преждевременно и лишава човек от възможността да реализира своите идеали. Как може човек да се спаси от смъртта? Като живее в пълна хармония с Бога. Това значи да пази връзката си с Бога, направена още в началото на своя живот. Затова се казва, не късей връзката си с Бога. Нека се връзката и на ближния си с Бога. Ако не можеш да я усилиш, поне не я късай. Като не разбират законите на живота, хората късат едни други нишките на живота си и после страдат. Те късат нишките си, защото вярата и светлината им са слаби. Много пъти те ще се раждат и прераждат докато завършат работата си на земята, т.е. докато свържат нишките, които са скъсали. Съвременните хора се спъват едни и други в живота си, защото се състезават. Всеки иска да бъде пръв. Светският човек иска да вземе първо място в обществото, а религиозният да бъде близо до Бога. Едното и другото е невъзможно. Каквото място и да вземаш в обществото, все ще има един човек, който да стои по-горе от теб. Що се отнася до близостта към Бога, това е относително понятие. Бог е слънцето на живота. Но от човека зависи да бъде близо или далеч от него. Ако си в хармония с Бога, ще бъдеш близо до него. Ако скашеш връзката си, ти сам се отдалечаваш от него. За духовния свят няма място. Пространство и време – това са величини, които имат отношение към материалния свят. Можеш да бъдеш близо до Бога по дух, а не по плът. Физическият свят е ограничен, а духовният е безграничен. Затова казваме, че двама души на един стол едновременно не могат да седят. В една кисея не могат да бъркат, едни обувки не могат да носят и така нататък. Докато е на земята, човек трябва да разбира физическите закони и да се съобразява с тях. Първоначално хората са ходели без обувки, но след грехопадението климатичните условия се изменили. Станало е по-студено и се е явило нужда от обувки. Днес птичките не се борят за обувки, като хората. Защо се бият и карат хората помежду си? Защото вярата им е отслабнала. Докато мъжът е богат, жената вярва в него. Щом той изгуби богатството си, и вярата на жената изчезва. Докато мъжът е здрав и заема високо положение, жената вярва в него. Щом изгуби здравето и положението си, тя се обезверява. Това не е вяра, за каквато Христос говори. Ето защо някои предпочитат да посветят живота си на изследване и изучаване на пеперудите и на секомите, отколкото да се занимават с подобните си, от които често се излагат на разочарования и огорчения. Христос казанаха на нейката жено, голяма е твоята вяра. И тази жена се смири и пожела да изправи погрешките си, за което получи Божията благодат. Мнозина не виждат погрешките си, не искат да ги признаят, и ако някой им ги изнесе, те търсят начин да извинят себе си. Това не е божествено. Един е божественен закон и всички трябва да го изпълняват. Не всички хора изпълняват този закон еднакво, защото не са на еднаква степен на развитие. У някой сърцето взима над мощи, у други умът, а у трети волята. Защо не се организират всички хора, за да се развиват еднакво? Това е невъзможно. Ще кажете, че има ред обществени организации. Всички организирани хора на еднаква степен на развитие ли са. Следователно истинското организиране става отвътре навън и отвън навътре, но от духа това значи усилване на вярата. При такова организиране никой никога не може да изнасили. В човешките организации има взаимопомощ, но има и изнудване. Божествените организации има взаимопомощ, без никакво изнутване. Тук излишъкът се раздава без задържане от когото и да е. Всеки има право да се ползва от излишъка на благата, т.е. от техните лихви. Но в никой случай няма право да нарушава основния капитал или майката на дадено благо. Майката остава за основа на бъдещия градеж. Давай от излишъка си, без да знаят другите за това. Ти който се ползваш от благото на ближния си, благодари за полученото и не изисквай повече, отколкото ти е дадено. Ако отидеш някъде на гости, не стой повече от три дена без работа. На четвъртия ден вземи участие в общата работа, за да покажеш, че си близък в този дом. Не изнудвай близките си, нито изпитвай търпението им. Само Бог и Христос имат право да изпитват хората. Христос изпита търпението на учениците си чрез хананейката. Те искаха от Криста или да й помогне, или да я прати да си отиде. Нямаха търпение да дочакат края. Голяма е твоята вяра Нека всеки си зададе въпроса, голяма ли е вярата ми, за да поливам градината си. Коя е тази градина? Човешкото сърце Мнозина мислят, че разбират човешкото сърце. Те го разбират до толкова, доколкото да си причинява страдания. Кошките се разбират, но дайте им храна, за да видите как се кълват. Така правят и воловете, когато ги храните, те се мушкат, завиждат си и се страхуват, да не би единият да хапне повече от другият. Когато хората очакват на вас, давайте храна на всеки по-отделно, за да няма кълване и мушкане между тях. Сипвайте на всеки го ядене в отделна чиния. Ако всеки сам си сипва, определете по колко лъжици да си вземе земели повече, отколкото определено, последните ще останат без ядене. За да познаете човека, наблюдавайте го как се храни и как постъпва с близките си през време на ядене. Какъвто е човек на трапезата, когато се храни, такъв е и в обществото. Божественият живот, в който сме призвани, не е живот на кълване, на мушкане, нито на късане, на нишки. Вместо да кълвеш, да мушкаш, да късаш нишките, а с това да прекъсваш благородните пориви на своята душа, както и на своя ближен, изпращай добри си мисли и помагай. Всеки има излишна енергия, която трябва да се впрегне на работа. Ако сте готови да давате от своя излишък, можете да помагате на окръжаващите. Излишната енергия представлява превръзка за щупения крак или ръка на вашия ближен. Когато някой иска да му помогнете, това подразбира даване от излишната енергия. Лекарът ще превърже болният, ще намести счупения му крак, но неговия ближен трябва да е готов да му даде от излишната си енергия, т.е. от своите материали за превързване. Който е готов да дава от своята излишна енергия, той може да прави чудеса. Какво се разбира под думата чудеса? Чудесата не са произволни неща, те почиват на разумни закони, чрез които Бог се проявява. Следователно, когато се обърнете към Бога за помощ, не се питите дали ще ви помогне или не, но дайте му само превръзки и масло. Той ще намести кръка, ще го намаже и ще го превърже. След няколко дена ще видите резултата и така ще опитате Бога. Ако всичките опити на човека при лекуване на близките му излязат сполучливи, трябва ли да се съмнявате в него? Това е наука, изкуство, което всеки може да приложи в живота си. Ако страдате или сте болен, приложете вярата си. Колкото по-голяма е вярата ви, толкова по-добри резултати ще имате. Ако вярата ви е голяма, лесно ще се справите с отрицателните чувства в себе си, например с омразата, завистта и други. Голяма сила се иска от човека, за да се справи с злото в себе си. Един начин познавам за това изпълнение на Божията воля. Един учител познавам в света – Бог, който следва Божия път, той всякога изпълнява волята му. Кого да слушаме? Себе си ще слушате, защото там е Бог. Мнозина не успяват в живота си, защото слушат много учители. Ще слушате само онзи учител, който изпълнява Божията воля. Той работи добре и работата му има резултати. Така работи всеки човек, който е свързан с Бога. И обощарят, който работи с любов, прави хубави обувки и задоволява клиентите си. Той може да не е свършил висока наука, но има любов в себе си. Почитайте и уважавайте всеки го заради божественото, което се крие в него. То може да е малка искрица, но с време тя ще се увеличи, ще стане голям огън. Всеки може да помогне за раздухването на тази искрица. Това значи хората да си помагат и да се разбират. Така се разбират музикантите в един оркестър. Публиката седи, слуша и ръкопляска. И вие, като мои слушатели, представлявате музиканти на Великия житейски оркестър. Вие свирите, ангелите ви слушат и дават мнението си. За да не ви съдят строго, аз им казвам, че сега сте започнали да свирите. Един ден ще станете добри музиканти и ще ги задоволите. Външно сте добри, благочестиви, но от всички се иска вътрешно благочестие и доброта. Ако някой не е станал още добър, красив и благочестив, нека се радва на тези качества от другите хора. Радвайте се на доброто, което живее във вашия ближен, за да стане то основа на вашия живот. Това е учението, което ви проповядвам днес. Благото на едно го да бъде общо благо. И благото на всичките бъде благо на едного Откъде е взето това учение? От разумната природа. Използвайте методите, които тя ви дава, за да подобрите живота си. Всяко нещо е на мястото си, но вие трябва да разбирате съотношенията между нещата. Като не разбират тези съотношения, хората са недоволни едни от други и постоянно роптаят. За да не изпаднат в това положение, нека си спомнят българската поговорка. Не съм слънце да огрея всички. Наистина, само Бог е слънце, което огрява цялата вселена. Ще дойде ден, когато божествената светлина ще проникне в умовете на хората, и те ще станат по-силни, отколкото са днес. Той, защото ако си силен, знай, че Бог работи чрез теб. Дайте път на Бога в себе си, за да създадете истинска култура, на която да се радат всички. Затворите ли пътя за божественото в себе си? Съми си излагате на страдания, следователно вървете от светлина в светлина, така ще познаете Бога, себе си и своя ближен. Какво учение е това, което ви освобождава от едни вериги и хвърля в други? Божественото учение представлява непрекъсната линия от светлина, в която нещата се огряват последователно. Така именно се вижда връзката между отделните явления. Голяма е вярата ти, жена. С примера за хананейката Христос обърна внимание на учениците си върху смирението. Тази жена каза, че се задоволява от трошиците на господнята трапеза. Велико нещо е смирението. Малко хора днес се задоволяват от трошиците, повечето искат да седнат на първо място. Казва се за Христа, че дойде на земята, облече се в рабски образ и се смири. Ако Христос трябваше да се смири, колко повече това е нужно за обикновенните хора. Всичките трябва да се смирят, да дойдат до положение да бъдат еднакво доволни при изпълнение на висока или ниска служба. Докато момата е свободна, облича се хубаво, мие се по няколко пъти на ден, не работи много, за да не сапа ръцете си, за да запази кожата си мека и бяла. Когато се ожени и стане майка, тя пере прените на детето си, къпе го, работи по цял ден. УЧИ ЗАКОНА НА СМИРЕНИЕТО Как изучава този закон? Чрез любовта. Помнете, човек учи смирението чрез закона на любовта. Чрез същия закон той се задоволява от трошиците на господарската трапеза. Съвременните хора се хранят с трошиците, които падат от трапезата на ангелите. Техният излишък е нашето изобилие. От нашия излишък се хранят съществата, които са под нас. Значи всички живи същества на Земята се хранят все с трушици. Желая ви в бъдеще вярата ви да се усили и когато от вас срещне Христос да му каже: Голяма е твоята вяра! Желая ви да учите закона на смирението и да го прилагате! Желая ви да бъдете доволни от трошиците и да ги използвате разумно! Желая ви и дъщеря ви да оздравее! Това не са само пожелания. Но неща, които можете да постигнете, тогава и вие, и дъщеря ви ще бъдете здрави. 19 януаря 1919 г. Град София